На порозі вродилося його превосходительство, як завжди незворушне, величне, схоже на корабель в пустині. Наш гість хоче випити до тебе. Його превосходительство нечутно, скрадливо підійшло до столу, налило собі вина, випросталося і урочисто виголосило «Кордони на замку!» Тоді випило. Круто повернулося на підборі, і стрімко, карбуючи крок, вийшло. Він гарно попрацював, виконав усі вказівки Орка, як робот. А відрізані важком голови вкупі з міністровою Орко спалив серед бомжівських трупів. Вашик упевнений, що був на операції СБУ проти ЦРУ, як резидент. Тепер? Він набув нових знань і вмінь щодо патологоанатомії і пустить їх у діло, якщо мені загрожуватиме якесь лихо. Чому ти мені це говориш? Про всяк випадок я надто багато знаю, а щодо прем'єрства я пожартував. Вистачить з мене і крісла глави твоєї президентської адміністрації. Чи, як кажуть, у тихих водах, хвапить. Баба Федоська Вовчик витягла з мишоловки мишу. Покликала кота. «Марисику, тобі тістечко!» За парканом з'явилася голова баби Сашки. «Слухай, чуй, немає листа від вальки. Пише, туди, до Бельгії, далеко. А як від'їздила, сказала, що закінчить там роботу і до Голландії поїде, не заглядаючи додому». На неї зараз мода в Європі. Талант, кажуть, український самородок. А нам якраз треба будинок кінчати. Та квартиру їй пристойно в Києві купити. Може, діжду внуків. Джулієта провела поглядом гурт невисоких, нетутешніх чоловіків, товстогубих, видрооких у краватках. Вони, джергочучи не по-нашому, у супроводі Нінон, що як гусей заганяли їх до розслабону, посунули назустріч душманові. Жулька ліниво опустила голову на теплий асфальт. Сонечко пригрівало, вітерець доносив хвилюючі, у Москві кажуть краще, волнітельні, пахощі кухні. Душман, що хвилини клацав холодильником, це така музика. Цуценята вже подорослішали. Розбралися в люди. Спішити нікуди. Що це за чурки? Душман хвацько крутнув шампури. Сам ти чурка. Це майбутні партнери в бізнесі. Спільне підприємство з Антигуаною, відповіла Нінон і без паузи доповіла. Я вчора була у лікаря, і він сказав, що я вагітна. Хочу, щоб моє дитя вчилося в Гарварді. Там українці вивчають. Роман Григорович Коханець, клацнув у та меавта, попрямував до дверей видавництва. Йому навперейми посунула знайома постать. «Миколо, друзяко!» Роман зрадів, забачивши старого приятеля Миколу Хоменка, колишнього головного редактора видавництва «Мій сад». «Де ти подівся?» «Що, забагато роботи?» Микола дивився в очі коханцеві, каламутним, потьмареним поглядом. Неголений, пожмаканий, непевний. Затинаючись, мов, недоріка, сказав, «Щурів ніщо не бере, ні пастки, ні отрута. Вони дуже розумні й хитрі. Є лише один спосіб. У бочку садовлять щурів і не годують їх день-два-тиждень. Слабкіші вимирають, а сильніші Починають один одного їсти. Той щурий, який з'їв усіх, стає щурячим вовком. і Його випускають на волю. Хай полює на своїх. Бо він уже нічого, крім щурятини, жерти не може. Вовк щурячий, гарне псевдо, дарую. «Миколо, чекає, це непорозуміння». Люмбаго сказав, тебе не підвищення. Я сьогодні ж усе владнаю, найди. Я до вас не хочу. Совісні стоять на заваді